Biziak ezagutzeko hil. Behin batean senaren e, mazte bat e, Peru eta Maria deitzen zuela. Bai. Eta peruri e, bere buruan zuz e, motxar bat e, sa, e, sartu zitzaion kaske zurrean. E, berak e, pentsatzen zuen bere mazteak e, ez e, zuela bateren baite. Eta horregatik lagun bat, egun batean e, zan zuen. E, Peru, e, triste ikusi zaitur. Zer pasatzen, zer gertatzen zaizu? E, eta, eta Peru, erantzun zion. Ba, ez dakit, ez dakit, baina... Uste dut e, nire maztea ez naguela bat ere maite. Eta la, bere laguna zan e, e, zuen. E, baina zergatik esaten duzu hori. Ba ez dakit, ez dakit, baina nik ziur nagu nire maztea ez naguela bat ere maite. Baina, bueno, bueno. E, ideia bat e, bururatu zait E, jakiteko ja bere maztea em maite basaitu. E, nahi baduzu eh mendira joan algara etazuk eh saku bat hartu alduzu, eta Oita saku hor, e, horretan e, sartzen duzu eta mendi menditi nik esango diot beremazteari e, iztripu bat eduki dugula ea e, nola, esaten, nola esaten duen beremaztea eta ea e, nola sentitzen nola sentitzen zaren nola sentitzen zuen no, zen, zen Se, ah, den, den, bai nola sentitzen den E, zure emaztean. E, Zer iruditzen zaizu? Ba, ondo, ondo, ondo iruditzen zait. Ba, urrengo gunean e, mendira joan, joan ziren eta mendira joan e, zirenean e, e, laguna e, esango, esango esango zuen esango zion E, bere masteari e, e, Peru e, gaztainino ondo batean erori, erori zen erori zen eta eta hilda bueno, e, dago hilda dagoela eta e, Maria ian zion lagunri Ba, bueno, e, hartu hartu sakua eta e, eraman esasu logelara eta ipin esasu eh hoegaren gainean. Ba, bueno, e, lagunari hartu zuen sakua eta ipingi zuen eh gainean eta gero hago e, mor, morroiak Eh, jasten hasi zen eh, peruri, peruri bai, eta eh, arropa berriekin. Eta gero eh, Mariak eh, sartu, sartu zenean eh, logelara esan zio morroiari, baina zer eh, egiten ari zara? Kendu, kendu, kendu arropa berriak eta nahi baduzu e, arropa zaharragoa ipin, ipin alduzu, ipin dituzu. Eta edo hobeto, mm, bendak e, bildu dezakegu Peru gorpoa Eta orduan e, Peru e, altsatu zen oetik eta... Maleta bat hartu zuen, eta etxetik joan zen. Astu <risa> <risa> e, <risa> bai, e, bueno, e, zait, berri do, e, Maria esan zuen, e, arropa berriak, e, bere urrengo e, zena, zenaren, zenarren txat, e, e, izango, izango zela.